Ni dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare Să o vestim cetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublin El mi și sfânt, și în cer și pe pământ, el mi tată, om și Sfânt. Aici este fratele și prietenul vostru, preotul Valeriu, care, prin ajutorul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, va continua astăzi studiul preotului Niculiță din Sfânta Evanghelie după Matei. Dar ca să nu cădem de mincinoși, să citim mai întâi istorioarea de azi, intitulată mai bine să suferi decât să faci rău. Ne spune în istorioară aceasta preotul Nicolae State că o oiță îndora atâtea de la celelalte viețuitoare încât într-o zi merse și se plânse lui Dumnezeu, Dumnezeu o ascultă cu multă voință și îi zise Bunătate de făptură! Văd bine că ți-am dat puține mijloace de apărare. E o nedreptate pe care voiesc să o înlătum. Vrei tu să-ți crească gheare la picioare și dinți fioroși în gură? Oh, nu, zise oița, nu vreau să mă asemui viețuitoarelor de pradă. Poate vrei să-ți ascund un venin puternic sub dinți? Ah, răspunse oița, viețuitoarele veninoase sunt așa de mult blestemate. Ei bine, ce vrei atunci? Vrei să-ți crească coarne mari în frunte și să ai putere mai multă în gât? Nici de cum, părinte bun, aș putea să ajung tot atât de colțată ca țapul. Cu toate astea, dacă vrei ca celelalte dobitoace să nu-ți facă rău, trebuie să fii temută și să poți face și tu rău altora. Ah, trebuie asta, zise oița gemând. Atunci, părinte binefăcător, lasă-mă așa cum sunt, pentru că puterea de a face rău cuiva întărită pofta de a-l face rău. Mai bine sufă rău decât să-l fac Dumnezeu binecuvântă oița și de atunci nu s-a mai văietat Vedeți, dragi ascultători Domnul Isus a ales să vină la noi pe pământ Tocmai în chipul acestei oițe blânde și neputincioasă în a face rău Câtă iubire a putut arăta El Creatorul la tot ce se vede și nu se vede Când a ales El singur de buna sa voie să vină să sufere toată bagiocura noastră a ființelor create de el, numai ca să ne aducă înapoi la sine. Vom rămâne noi pe mai departe nepăsători față de iubirea aceasta nețărmurită a lui? Haideți astăzi să studiem împreună ceva nou despre ceea ce a făcut el pentru tine și pentru mine, cum a ales el să se nască dintr-un șir întreg de oameni nedesăvârșiți, numai ca să se poată apropia de tine și de mine. Să facem așa fel după aceea încât să ne dăm și noi inima noastră lui, să-l lăsăm să lucreze în noi și să ne facă și pe noi blânzi ca o oaie plină de supunere față de stăpânul ei. Să mai ascultăm un cântec! Doamne, bunătatea Ta, îmi cuprinde inima Și mă face fericit, Domnul meu iubit De cu zoi până napus nu numai harul Tău isus Îmi cuprinde inima și viața mea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 Dragi ascultători, despre acest Domn Isus Hristos care este întruchiparea de săvârșite, vorbim și noi în programul care urmează, în cadrul emisiunii Evanghelia Lumina Vieții. Și anume astăzi, cu Voia Domnului, ne vom ocupa de încă vreo câteva versete din Matei capitolul 1, unde se discută genealogia Domnului Isus, arătând un încep minunat cât de mult s-a coborât el din pricina noastră numai ca să ne câștige pentru sine. Așadar, să citim acum versetul 7, unde am rămas rândul trecut, al Evangheliei după Matei, capitolul 1. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Solomon, care însemnează pașnicul sau omul păcii, a născut pe Roboam care înseamnă libertatea poporului. Numai pacea aduce adevărata libertate. Cum să se bucure de libertate adevărată, cel robit de turburare? Domnul Isus este pacea noastră, citim la Efeseni 2, 14, și El ne-a izbăvit de orice tulburare, aducându-ne adevărata libertate din toate robiile vrăjmașului. Robuam a născut pe Abia, care înseamnă Dumnezeu este Tată. Cei eliberați de Domnul Isus au devenit copii ai lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. În Romani, capitolul 8, versetul 15 și 16, el scrie: Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuș Duhul, Adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Abia a născut pe Asa. Asa înseamnă doctorul sau ajutorul sau salvatorul. Se mai traduce și prin tăria sărbătorii. Cine este copil al Lui Dumnezeu, trăiește în permanență sub ochii plini de iubire ai Marelui Doctor, Domnul Isus, devenind și El un doctor pentru bolnavii din jurul său. Și apoi viața lui e o sărbătoare neîntreruptă, un sabat veșnic pentru că se odihnește de toate poverile păcatului pe care le-a purtat până în clipa întâlnirii cu Mântuitorul său. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu! În orice cuvânt și în orice nume se ascunde o taină. Dar oricât de felurite ar fi întâmplările din Biblie, Oricât de felurite ar fi cuvintele, ele duc într-un singur punct, și anume Isus. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, va fi îndreptat spre acest punct și va umblat totdeauna plin de bucurie și de lumină. Versetul 8 din Matei capitolul 1 sună așa: Asa a născut pe Josafat, Josafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia. Despre Iosafat, nume care înseamnă judecata este a Domnului, se spune în Cartea 2 Cronici, capitolul 20, că a câștigat o biruință strălucită asupra vrăjmașilor, nu prin versare de sânge, nu prin arme materiale, ci prin cântări. Cei icoană minunată a felului de a fi al Domnului Isus, care a câștigat cea mai mare biruință din câte au existat în marele univers al lui Dumnezeu și anume biruința asupra păcatului, asupra morții și asupra diavolului, fără a întrebuința arme fizice, fără a omorâ pe cineva, ci doar prin cântările Harului Ferului al lui Dumnezeu, adică prin propovăduirea adevărului Evangheliei și printr-o viață de ascultare până la moarte. Nașterea sa a fost însoțită de cântările îngerului, așa cum citim la Luca 2, iar moartea și învierea lui au fost însoțite tot de cântările biruinței, vedem la Apocalipsa 5, 11 până la 13. Iosafat a luat o mare pradă de război. Domnul Isus de asemenea va lua ca pradă de război tot pământul care a fost stăpânit de vrăjmașul diavol. Iată de ce este amintit Iosafat în spița nemulului lui Iisus Hristos, căci sunt împărați care, deși făceau parte din urmașii lui David, Totuși, nu sunt amintiți în această spiță, spre exemplu, Ahazia, Ioas, Amația și alții. Vezi aceasta în 2 Cronici 22 cu 25. Urmașii lui Hristos câștigă și biruințe, dar nu cu arme firești, ci cu arme duhovnicești. vede aceasta în Fesen, capitolul 6. Viața lor trebuie să fie o necurmată cântare de laudă pentru Mântuitorul lor. Citim la Coloseni 3,16. Sfătuiți-vă unii pe alții cu psani, cu cânteri de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Domnul Isus, și în seara din urma vieții sale pământești a cântat, citim la Matei 26.30. Cântarea este o mare putere duhovnicească dacă îi dintr-o inimă sfințită. Să vedem acum versetul 9 din Matei capitolul 1. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia. Ozia, în înseamnă tăria mea este Dumnezeu, se mai numește și Azaria, citim aceasta la 2 regi, capitolul 15 cu versetul 1, care înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. El este străbunicul credinciosului împărat Ezechia, al cărui nume are aceeași însemnătate, adică tăria mea este Dumnezeu. De persoana lui Ezechia sunt legate multe fapte eroice pe frontul de luptă al cauzei lui Dumnezeu. El, potrivit cu numele său, a avut curajul și tăria ca să reformeze întreaga viață religioasă a poporului ales de rămânând nu numai idorii de șerți, ci și anumite lucruri poruncite de Dumnezeu, dar care s-au interpus între popor și Dumnezeu. A sfârmat Șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise la porunca Domnului și care se păstra în templu ca obiect de amintire. Însă când inima poporului, care nu mai trăia prin credința strămoșului Avram, s-a lipit de lucruri văzute și a început să se închine la șarpele de aramă, Ezechia a zdrobit acest șarpe, a dat la o parte piedica dintre popor și Dumnezeu ca poporul să se poată alipi numai de Dumnezeu. Oare nu este o asemănare desăvârșită între Ezechia și Domnul Isus? N-a făcut și Domnul Iisus desăvârșită reformă față de legea dată prin Moise? N-a venit El din cer ca să ne deslege de tot ce e materie și să ne alipească numai de ceea ce este Duh? Nu ne-a spus El că dacă cineva nu se naște din nou din Duh, nu poate vedea împărăția Lui Dumnezeu? Așa cum citim la Ioan capitolul 3. Versetele 3 și n-a spus el că Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Ne-a spus aceasta în Ioan 6, cu 63. Nu ne-a învățat el iarăși în Ioan 4, cu 24 că adevărata închinare este aceea în Duh și în adevăr? Oare creștinismul în general nu este cea mai evidentă reformă a vechiului legământ? Iată deci legătura strânsă între strămoșul pământesc, Marele Ezechia și Domnul Isus, adevăratul și veșnicul reformator. Biserica lui Ceavie trăiește datorită reformelor zilnice pe care le face el. Fiecare mădulare în parte trebuie să se înnoiască, să se reformeze zilnic, putem să vedem aceasta din a doua carte a cronicilor, capitolul 4, cu versetul 16. Să mergem mai departe. Acum, și să citim versetul 10 din Matei capitolul 1, să vedem explicațiile de aici. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Armonia este temeria întregii creațiuni creațiunea lui Dumnezeu. Atât lucrările fizice, cât și cele duhovnicești strălucesc prin armonia lor. Și de data aceasta, în înșiruirea numelor din spița neamului Domnului Hristos, se poate vedea această armonie desăvârșită. Ezechia, acest mare reformator al vieții spirituale al lui Israel, a născut pe Manase. În Manase înseamnă uitare. Atât de desăvârșită este iertarea păcatelor pe care o dă Domnul Iisus sufletelor care vin la el, încât, nu-și mai aduce aminte niciodată de ele. Adevărata iertare este însoțită de uitare. Cine mai ține minte păcatul iertat, încă n-a iertat cu adevărat. Citim în Psalm 103 cu versetul 12 în felul următor. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. După ce Domnul Iisus, Marele Reformator, schimbă din temelii viața noastră veche, nu-și mai aduce aminte de ea, pur și simplu o uită. După ce El va face ceruri noi și un pământ nou, nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Dar nu numai Domnul, ci și mântuiții să-i vor uita tot trecutul, atunci când vor ajunge în veșnicie. Vezi aceasta în Evrei capitolul 1, în Psalm 110 capitolul 1 cu versetul 1 și în 1 Petru 3 cu 22. Numele Amon se mai traduce și cu fiul poporului meu sau cu ziditorul sau constructorul. Domnul Isus este fiul poporului său, fiul omului, și el rezidește împărăția lui Dumnezeu în fiecare inimă și va rezidi la sfârșitul veacului acestuia slăvită împărăție peste tot pământul. Vezi aceasta în Apocalipsa capitolul 11 cu 15 și în Daniel 2 cu versetul 44. Amon a născut pe Iosia, care în tălmăcire înseamnă Dumnezeu este vindecător. În adevăr, Domnul Isus vindecă orice boală, și alină orice durere, slavă lui pentru toate rândurile sale, pentru dragostea sa și pentru armonia sa în lucrările lui minunate. Citim acum versetul 11 de la Matei 1. Iosia a născut pe Ionia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. Și de data aceasta se trece peste câteva nume de împărați. Iosia, de fapt, a născut pe Ioahaz și Ioachim, care au domnit în Iuda și Ioachim a născut pe Iconia, vezi aceasta în 1 cronici, capitolul 3, versetele 15-16, în a doua carte a regilor, capitolul 23, versetele 30-36. Deci, Iconia este nepotul lui Iosia. Numele de Econia înseamnă Dumnezeu va ridica și va întări. Despre acest Iconia sau Ioachim, cum se numește în a doua regi 24 cu 8, Spune Cartea Sfântă că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Vedem aceasta în 2 regi 24,9. Că pe timpul domniei lui, poporul a fost dus în robia Babilonului, în ciuda faptului că el purta un nume așa de măreț. Dar numele lui nu era pentru el, ci pentru adevăratul împărat, care se va ridica și va întări cu adevărat poporul. Cei îți poartă nume mărețe și astăzi! dar cu faptele lor trăiesc tocmai împotriva numelor frumoase. Dumnezeu nu se uită la numele măreți pe care îl porți, ci la viața pe care o trăiești. Viața ta este numele tău. Domnul Isus, însă a venit să ne răscumpere și din robia falsității și a îngăduit în spița neamului său și păcatul acesta. Babilon înseamnă poarta lui Dumnezeu nume foarte frumos, dar cu o realitate foarte urâtă. Mai înseamnă și confuzie. Nimic nu produce mai multă confuzie decât o firmă frumoasă, dar magazia să fie goală sau plină de spurcăciuni. Forma de evlavie este unul din cele mai grele păcate. Confuzia religioasă este cea mai periculoasă pentru sufletul omului, însă Domnul Isus care s-a născut dintr-un neam care a trăit în această confuzie, care a fost și trupește și duhovnicește în robia Babilonului, ne poate izbăvi pe deplin, poate să ne înnoiască inima și viața ca să trăim realitatea sfințeniei, realitatea dragostei și realitatea dreptății. Fie binecuvântat numele Lui, care este adevăr strălucitor în toate privințele. Dacă numele strămoșilor să-i pământești, nu s-au potrivit în tocmai cu viața lor? Ei bine, în el, în Domnul Isus, s-au împlinit și se împlinesc toate și se armonizează toate în chip desăvârșit. Să citim acum versetul următor, versetul 12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel. În robia babiloniană s-a născut Salatiel sau Sealtiel după Ezra 3,2 și 1 Cronici 3,17. Sealtiel înseamnă cel ce roagă pe Dumnezeu. Sealtiel a născut pe Zorobabel, marele voievod și conducător al evreilor, cel care i-a călăuzit din țara robiei până la Ierusalim. Totdeauna este așa. Cel aflat în robie, dacă se roagă cu credință și cu stăruință, Primește ca răspuns la rugăciune darul cel mai de preț, și anume, eliberarea din robie. Îl primește pe Zorobabel cel adevărat, îl primește pe Domnul Isus marele voievod, care scapă desăvârșit pe orice suflet, din orice robie și îl duce în Ierusalimul Ceresc, acolo, în patria libertății și a luminii. el, adică cel care roagă pe Dumnezeu, naște pe Zorobabel, adică pe izbăvitorul. Zorobabel în mai înseamnă un lăstar al Babilonului sau născut în Babilon. Se mai traduce și prin Mare este adevărul și vabirui. Domnul Isus, Marele Eliberator, în adevăr s-a născut în acest Babilon al lumii, a ieșit ca un lăstar dintr-un pământ uscat, așa cum citim în Isaia 53,2, dar nu ca unul care apără cauza Babilonului, ci ca și Zorobabel de odinioară, este rupt duhovnicește de Babilon și ținta lui și toată ocupația lui este de a smulge pe toți robii pentru a-i duce în Ierusalimul de sus. El, adevărul cel mare și biruitor, va împlini această lucrare biruind toate piedicile din cale. Frații mei, când simțiți că vă robește ceva, rugați-vă cu stăruință și veți vedea îndată pe Zorobabel, adică pe Domnul Isus, care vă izbăvește și vă mângâie. Zorobabel se naște totdeauna în țara robiei ca să poată salva pe toți robii. Domnul Isus s-a născut aici pe pământ din neamul robilor ca să poată salva robii. El și astăzi, față de cei ce se roagă cu adevărat, se apropie cu duioșie și îi ajută nevoile lor, dându-le adevărata eliberare și bucurie. Ibiți ascultători, anumite motive de ordin tehnic ne obligă să încheiem programul la punctul acesta. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi dând citire unei poezii foarte hazli, dar din care avem de învățat o lecție deosebit de folositoare pentru viețile noastre. Vă urăm, audiție plăcută! Gâsca, câinele și porcul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 să trăiești, băiat sărac. Fieți milă, boiernicu, din sărman lovit de soartă, căci o mare amărăciune mă face să-ți batem poartă! Sunt orfan, o fieți milă, și te îndură azi de mine, de mi o slujbă și mă lasă să trăiesc și eu la tine. Se gândi puțin, boierul, și îi zise: Da, Ionică, tu-mi slujești, iar eu sunt ție, frate, tată și mămică. L-a primit boierul în curte,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 Sărumânile cocoane, bine că mă scapi de ea. Uu, toată noaptea întindea gâtul să se ia și gâgăia. Bine, zise atunci stăpânul, pentru vorba asta ta, mâine, faptul în serării, iarăși te voi vizita. Și a doua zi spre seară, boierul s-a înființat. Dă-mi-l pe -l, grivei, Ionică, sper că s-a acomodat. Oh uh, mulțumesc frumos, stăpâne, ca să dorm și eu de acum, fără să aud givina alătrânșoarecii din drum. Bine, zise atunci stăpânul, pentru vorba asta ta, mâine faptul în serări, iarăși te voi vizita. A venit în faptul serii stăpânul și a zis să-mi dai porcul, că în zilei mâine dimineață-l tai.